Eta guk ez dugu autobus zerbitzurik beharrik eh, hitz eta putzera eta joaiteko zurekin arantsa. Eta ez, hori da irratiaren magia ez dezagunantz. Eta gaur lagunen eguna da, etzizte lau hartu? D Seinale ona da. Eran nahi du ez duzuela Facebookik. Eta horrek, ez du nahi ez duzuela lagunik. Sehitzen duzue. Horts Facebookak duelako erabaki gaur lagunen eguna zela. Lagunak ospatzeko eguna hoiak dioten bezala. Eta horretarako, sare sozialak proposatzen dautzu. Berak muntatu bideo bat zure lagunen irudiekin. Facebook-ekoak, hotx geienik zure argazkiak laikeatu dituenak, komentatu eta bar, hotx zure lagun oberenak. Untxarazen da nutelak ere egun, hau, autatu du, berenazioarteko egun bezala, izendatzeko zuen lagunekit, beraz elkartzeko, momentua etorri da, entermaxera joan, telefona eskutan, burrokatu, zuen nutela potea erosteko, argazkiak hartu eta partekatu. Nagunekin bisttana. Bestenaz. Gaurko beri honetan Amazon alin maleeko enpresak bakkizu interneten bidez manatzen al duzu ezer nahi liburu eta orain dena pixka bat esaltzen dute ta be Amazon animaleko enpresak ekonomikoki biziki forman den enpresak. Bere langilean noa diren aldiz dolangilak ez dakigu soberaabaan hori eh? berdintzaigu beraz. Amazon bere asmakkiun beriaz bizikiago esku muturreko berezi batentzat asmakizun agiria pausatu du ofizialki urtahilaren hogeita marrean. Amazon jadani kritikatu izan da bere langiren lan baldintzak etzirelako biziki egokiak, biziki zuzenak. Bah, beldu rikaztu enpresak, esku muturreko espioi baten agiria pausatu baitu. Egeeran bi agiri, agiri desberdin dira. Bata ultra soinuekin dabilena eta bestea irrati uinekin. bi teknologia desberdin. Baina bateratuz gero, mirakoiluak egiten na lituzkenak. Urbil hurbiletik segituko ditu ordulari berezi unek langileak, lantegiaren barnean eta egin beharrak ere botatzeko gai litaizke eskuguturgeko magiko hauek produktibitatea. Hau da eskumutu gauen gibelean dena erramezala, ez dira ora indik martxan, asmakizunen agiriak baizik ez dira, pausatuak dira, pentsatzen dut, komunetan pasatzen duzuen momentu beharko dela untsak kalkulatu A langile basiste ordularitipiorek den, den, den, den, dena jakinen baitu. Den bichtaputz, utz, utz, utz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz. hitz, hitz. hitz, hitz. hitz, hitz. Ha, eta gare, ortan ba ikirau lako informazio interesgarrietan, baitakit, shipsak maite dituzula, entzule? Efe, dituzula. Gizona balinbazira, bistanda. Zendai maztentzat shipsak, az tira bate egokiak... Eriak zikintzen zauzkigu, sain askarra dute, eta gure eskuko zakoan ez da sartzen paketea gainera. Nik pertsunalki, emazte bezala ez dut suportatzen. Lashai, Pepsi, Company, Horda, emazten zako, shipzak asmatu baititu. Zaila zaut sineste informazioa uegia erran. Baina emazteak iduriz sobera pudikoak gira shipzak diateko. Enpresako zuzendariak dio mezala, mutiko gazteak, eriak milikatzen dituzte, shipzak janondotik, paketea bukatzera koan ere, azken puruskak botatzen dituzte, paketea gain behira ezagiz. Emazteak ez dute hori egiten, ez? Ez dute maite publikoki maztikatzea. Hmm. Beraz, pepsik dio, pakete bereziak aterako dituela, guretzat, gu, emazteak. Estutein beste kujuska eginen beraz, diskretuago egoteko. Usaina ez da inazkaja izanen gure sudur sentziblenzat eta eskokozakuan sartzen ahalko dena. Estakitzenako, marketing faltsuaten usaina, txamaiten diot, adirazpen honi, esperodut behintzat. Huliek eranik musik apiskabat eta ondotik gurekin izango ditugu gerrena plateko kideak. Dominik eto da beraz kantu baten orkespena egiteko e baten... Bizia, bizi zailaz, eta Pista Flash eta Christof Lambertekin batera usaian bezala. orain aldiz, musika zartakoka deitzen da talde hau, eska doinuak egiten dituenak bereziki, eta bideoklip bat sarean eman du, buru soila deitzen da, eta irrati baten kontra botatzen den hostiko baten irudiarekin abiatzen da. Zartakoka buru soila. Surei Rattler, Gastea. You got the arm. Kokoa da talde atalde hau, bideoklipa berasarean emanik, umurein hitz eta behango dugu erran beharrekoak bota dituztela ere, burusaila kantuarekin, Euskari gaztearen, Euskari uh, uh, gazteari buruzko kantu polit batekin. Hortxet, ginuen eta fali dira, ena, fartarrak Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta laszer uh, geren aplat kronikako uh, kideak hor izango ditugu... Uh. Dominik eta company eta lagunekin. Baina lehenik bizpairuiz, haste buruntan, xare sozialetan, ipagai nagusi izan dena, handia, filma, Euskaldun guziak emozionatu dira, uh, goia xariak, uh, be, edekak izan baitituzte. Amar, uh, xari eskuratu baititu Euskal filmak, uh, eta funtsian, uh, ustut, uh, irugaren filma dela, goiaren historian, hainbeste sari eskuratzen dituenak uh, be, gore esmenak biztan dena, olako agotasun bat sortzen du, Euskara uh, beti minorizatua dela egiten delarik, benen egia da obekiago izango zela kanpoko filmeetan uh, eskuratu balin zituen sari uh, oiek Euskal filmak uh, eta ez espanyol sorkuntza bat bezala. Uh, bestalde uh, zer eganaba isarean ere izan dena uh, gertu den webgune berri bat, joaren astean aurk ez du zena, uh, bon, nik bitz ez jango dut zet, xarehan duzue, sortzaileak.eus, euskal eriko sortzaileen olako uh, uh, be, xareko katalogo bat uh, eman dute, sortzaileak.eus, zazpi kultur kideak, danza, bertsoa, arte plastikoa, antzerkia, musika, eta bar, izenak baditu zuet, eta uh, loturak ere, bon, eh, askiozi, klik-klik egitea eta dena atxemango ziez, shortzaileak puntu eusen. Eta atxalde untan, gerrena plat emankizunaren tenorea, atxalde hon, Dominik? Atxalde hon, Arantxa, Christof, Flash, eta Entzuleak. Untxazizte, atxalde hon, Christof? Atxalde zure. Zora, ah, no, ah. nire. Moralki edo burutik? Uh, moralki unxa, burutik ez, xovera. Ez, xovera ez. No, ez es, eta ber. Ez eta grabe. Zutu es este. Iratianari naiz egin hor, anai du, do... aile gokitu uh, anai zela Beraz, Laster, Cantu bat, Orkestuko Daokusto Dominik. Hori da, da Adosh, bat. Hatoz, Zatiño bat. Baina lehenik, pista flash Zuri Berriak. Egunon arantxa eta entzuleak. Internet asmatu duen bidaha-itaha zenduda atzo goizean. Bere azken hitzak HTML elkodean idatzi ditu. Mendira joateak gustuko ez duen egoaldeko nohbait atseman dute. Hamala uhrte ditu, edugne daitzen da eta bakarrik senditzen da. Laguntza galdi galdegiten du munduari. Pirits eta pohotx nekrofiliaz akusatuak berriz ere azken diskako Arbasueekin txortan kantuak polimika bizia piztu du. Hoita hamak urteko ibilibide artistiko profesionala eta gero, Fermin Muguruzak lehenalddikozz bere hitzak eta musika duen kantu or bat egin du. Hau da, neorplasiatu gabe berak du dena asmatu. kantu hori eskasa dela onartu du ferminek berak eta gehitu du ez duela berriz olakorik eginn. 2014-ko Euskal Herriko Rompuen Politenaren txapelketa lusoak du irabazi. Miagitze diskarifikatuak izan da, erri hori ez baita gehiago Euskal Eriaren parte konsideratzen. Euskal Tzaindiak bihitz berri gehitu ditu bere hiztegian, Hoiek dira Antsuzi eta Jotofila. Klima aldaketa dela eta ez da gehiago kangururik ageri gure oianetan. Bizik ekintza bat burutu du horren salatzeko. Igandean bizikletez iratira joan dira eta han digeriduekin inkantazioak egin dituzte. bat sakrifikatu dute eta ondotik tofu eskaintza edo ofrandak egin dituzte Amalujari. Maleruski elugainit zerori denez anpasatu dute gaua eta denak hipotermiaz ildira gauean. Espekulazio egoera kritikatzeko asmoarekin bilbotak batek garazin duen bere bigarren etxebizitzari zuemandio igandean. Biziaren zergatia eta zentzuari iagdesteko bat apobat piztuda goizean. Maleruski, eulibat jan, nahian, metro batzue zer da eta bertan hil. Hor ziren sinaukiek nigar egindute, haiek badakite ez dela gehiago txoria izango, bainanik txoria noen maite. Itzenik enigmatiko hauekin bururatu du bere deklarazioa han etxegoienek pariseko auzitegian. Oartarize behar da, nazioarteko metanfetamina trafiko baten buru izateaz akusatoa dela kantarisa. Gizon koskorraiz, bena nostalgikoa. <coughs> Amaren esne epela faltan botatzen duk, <coughs> ez zinketa, laktalizen bolto berria iteko duk. Esne mama! mama. Esne mama. mama! Emazte esne autentikoa! Iru litroko biberonetan saugai, esne mama gizon koskor nostalgico Enzo Bon, ebe, gaurko berriak harturik eznea aipaturik ere iragarki honetan naski eznea dela gaurko gaia ere haipatu nahi zinuena? Bai, bai, astele neuntan e, dinaniz injustizia baten erreperatzea horrean eznea haipatuko dugu baina eznea bada gazna ere Horrean gure euskal Heri maitea maite ga, ga, garrian gaznak kulturalki garantzia jaundia duela badakiku denek Malerushkik gaznaren ekoizpenean beharrezkoak diren aktorigusiak ez dira beti behar bezala errekonozituak. Hala nola ardiek kompassione batuzte veterinerak, laborariek xariak, benafrangotan ahan ditugu esnekariak. Alta esnekariak, zutani logirelarik edo xupazterrean gauean, horiek bideetan dira oizedera arte. Adibidez, tenore hortan, atxaleko bostak piko dira, ba horiek tenore hortan, kompazione prestatzen ari dira, agatsuntan argatxuntan ere beraien misioa betetzeko. Jambera, diskretu lan egiten dutela, gu ez jatzartzeko. Hots gaueko eroi anonimoak dira. Heroiak denak. Eta horien artean, bat poeta da. Aztelen untan, esnekari poeta anonimoaren kantu zati bat ekari dauzieta. Ni aurrek ez dakit zuzen nor den. Pietunak datagutun unzia nutzi kazeta bat. Kazetararen gainekaldean idatzia zelarik ez Suez. Orian entzut kazeta eta holako kantuak aurkitu ditut. Gauilunean esnekarien bakardadea nolakoa izaitena alden hobeki comprenditzen lagundu naueni eta proposatzen dautzi ate hori segidan entzutea. Shme rogune strictas sun zu busiet dan cerca tudota racshuntanere ama biogdu kolan ora in finita ez tutto diteconde jerik der shurime sichet chi pensatsen unto la beltsatzera ino en esne cari camionean tottotua kilometro agdani tot Torkizuna eskapatzen zaidala iduritzuntza etxarritan Xarriko tapetik basa burura, etxaldez, etxalde Tornada bururatu bezain laster, beste laboreli bat ari dade izten, asten hori bat niz, egalegin nahi ilukeena abena Errealitate hastun batek lukbudroinean loturik emantentzen duena De abroa sarbalakio, turnada horotan zoratzen nusua minibat beaster sikinak shogines gero ekhita xalatsa ile garriketa garrik eta onbat itearen ardura kunyo zertaminzena abai ja 11 rua jaungoi kuak buruta ez duen lobushka o chailaren no ogaita Unkigarria e, geran horri entzun dut alari, eta badira beste kantu zati batzu eh, Biziki Unkigarria atxeman dut, bakag dadea senditzen da Olerkia? Eta. Olerkia ere Poeta da, ez? Bai Piskabat? Poesia musikatua mm -hmm. Bai, piskat negarrak heldu zaizkituak katu, <laughs> Egun ero bere egun guziak, uh, pixka bat, poesian ezartzen ditu hori da? Gau ez, gau ez iduritzen zaite, gau ez egiten. Ah, bai, bai. bai, bai, bai, ez baita. A Ala ere, baiatzen dut momentu hori, uh, mesu bat zuek ere, entzuleak lan difizila baldin balduzue, igortzen aldizkidazue zuen SOS musikalak. Eta agian, elduden hilabetean, baijonako matoyen kantua... Pasaraziko dugu, zurekin agantxa. Berdin egia da, lagialdie goeran direla horiek? Bai, Gaiski, bai, su Shuf, frikarioan. Nahi duzu haien uh, boz gora izan? Ez eh, erra, adibide bat eh, maiteko zen. Magali esperantzetan zegoen. Benazuritxarrez bere aurra Dona Pauleko klinikan ilik sortu zailo. Magalik bere medikoaren kontseiloak segituz, titietako esnean zutzea erabakidun eta gerostik, Lactaliz eri xaltzendu. Lactaliz eri esker, Magalik bere eznean balurrizatu alizandu. Zukere Magali bezala, mamitat zarbat ez baduzua rapatu nahi, Lactaliz deitu. Lactaliz, etxeko moskinak betidanik. Aldiuntan, ikusi duzien bezala, esneari buruzko emankizuna kizuna proposatu dautziegu. Zeren eta, bo, Christof... Egan eh, bai, uh... eh, eh, eh, eh, eh, behar da, gauz bat gu eh, hemen pixkat kesu gira egia egan. Uh, Zenta gaur egun, uh, entzuten dugu um, esnekiak eta ez direla batere onak honak uh, orsagak jaren Ez ditugu laliseritzen, ez direla ez dela, ez dela esnerik edan behar. Guk egia egan, Ez nahi zigarri gozoa atxe maiten dugu, produktu eder bat dela atxe maiten dugu. Behar beha ezkoa, behar ezkoa. Da, piskat debate bat piztu, erran jendeari, bon, piskat jatzar ziste, ez nahi inguruan, berda, produktu hori piskat defenditu. Agunt, agunt. Ah, Esne e kiak eta laktaliz beraz, zentor, jostakit, iragarkeainit zentzunitugu, ba, laktalizen zat? Laktalizen uh, uh, lana ere defenditzeko? Uh, uh, Edo zein esne mota, baina negia da, nik adibidez, lakonaren esnea biziki maite dutala. Ta ez dut ulerzen nolaz, hainbeste lakon ikusita gure inguruan, eh? nola, ez duten egiten sohmarka berezitu bat lakonaren eh, inguruan. Be, a, ba, adibide bat emaiteko, ni show biznesan ibiltzen frangotan, eta badakigu esnea biziki importanta dela, show biznesan. E, ba, adibidez, Salvador Bertsolariari gauza ainitz leporatzen aldizkiogu, baina gauza bat ez, nola badakigu, Ez bat zinakiten, erran behar dautzi, etxalbadorek lakonak bazituela, eta hortan biziki agazitzuela. Biziki maite zuen lakon esnea, eta berak proposatu zuen ere, urepelen egitea lakonen feria. Txigurzila horretaz. zen, txigurzila Bai, bai, bai, bai. Ehi txipiak errandata. Ha, zenta hor, mito bat hausten duzu, ainitzen zat, lakon... ah, esnea maite zuen. Begirro esnea maite dugularik ere, ezan behar da lakonak esne geioen maite utela. Eusnean maite duenak, lakonaren eusnean la maite, maite du behar du. Zenako eusnean maite duzu. Hala da, nik beti, beti badut dut esne bote hilabatenekin, eta aala, pixka bat triste edo sentitzen izelaik, hola, autoan edo hola. Aran Arantxa, mm. ezer eh? e, gantzisteri guri, entzule egerez, egunateldu girelari grabatzea gure, emankizuna beti kafea edaten dugu, zuzenean euh, pasatu... Baino lehen eta jakizazue zuleek gure igatiko estudioetan denek batuztela ustela esne boteilak. Bai eta kafean denek esnean haitzen dugu. Azkenean, azkenean gordetzeko gure esne kontsumoa kafe ez hartzen dugu barnean alderan zizkualiteke. Mm. Hori Zufia horre handerearekin ikusi behar zinuk ez eta hor psikanalizantz hartzen ari gira. Abai. Ah, bai, bai, bai. Ze galera interesgarria pausatzen diguzu? Bon, ebe zakitzar uh, erran gehiago, egin erran uh, tabu bat hautsitzuzela gaur berdin. Bai, uste dut jendeak behar duela uh, egun bat pasatzen eta bihar berriz gogoetatu eman kezun horren edukiari. Ezneari bai? Ezneari beti bai. Bai, ezneari bai. bai. Milescher, uh, Guerina Plateman qui sont en ordre tambego gorco, ne se servez pas tout, pas tout ici. Et il y a fini de là, va une vesti la betean, dinengire la bon, Lambert, Dominik eta ta Pista Flash, Milescher, ils s'annoncent. Ciao ciao. Eta lasta erritz eta putz eman kizunean, uh, larun batean egin grabaketak Espainian behar dizkideza eta egia komisio baten sortzearen gogoarekin foro bat antolatu zuten, bai Frankizmo gerla zibilat euskal gatazkaren inguruan hitzartze desberdinak izan ziren eta tartean euskal gatazkaren baitako bi biktimena. Asun Lasa, Rosean Lasaren areba, Galek Ilzuena, Tama Isabel Lasa, Juan Mari Jauregi, Bereisenaga, eta Ilzuena, entzunen ditugu, oren laurden baten buruan. Bostak eta erdime mentuz euskal iratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Miagittzeko BO rugbi taldeak presidente begia badu Benjamin Gifle da, Nikola Brusken segi hartuko du zuzendaritza guti aldatua izan da, talde bejituak eremanen du orai bere proietua eta bayonarekin estela bateratzerik izanen jakinarazi du Benjamin Benjamingüfleke. Bidahai gaineko mendietan gizon baten bila da biltza senperen, bakarrik bizi zen ingles noxtasuna duen gizon bat da, hau dira ranguratu ez ikustearekin, gizonaren autoa hatxe mandute bidahain, mendiko jendakmak eta mendizale batzu ibili dira sekatzen, baina naro txagarekin ez egez, hastezkenian miatziak eginen dituzte nafahoa aldetik. Henda iako sasiko gaztetxearen kontrako ausiaren erabakia apiliana jakinen da, eguntzen ausia, paiseko, APHP PSP ospitaleek, kalte hordaina galdeiten dituzte hendaitzel kerteari beren egoitza legezkampo okupatzen dutelakoan, latonoita batetik utsasen etxea, gazten abokatak uste du gaztek etxea justu beharko dutela erabakia apilaren ogoita iruan. Goi-mailako formakuntza bat laborantza agroekologikoan Unibertsitateko diploma bat ardiesteko, hemen elkartea eta laborantzako beste egitura batzu ari dira hori bideratu nahiz, aurtengo lahaskenean asinailukete formakuntza, baina dirustatzea ardiesteko arazoak badituzte. Sare joko garbi ala pasaka bezalako jokoen gerua zoin eh, ilunden ikusiz. Hats behi bat emaiteko, bere sedea presentatu du iparaldeko pilota batzordeak atzo maulen eginduen biltzarnak usian. Euskal Herriko hiri elkargoarekin ahemanetan da pilota kirol bat baino gehiago ondare bezala Ezagutua izaiteko, helburua da eskoletan pilota joko guzien erakastea, bestalde trebat zailean formakuntzatik hasiz, lana ere jarraikitzeko nahikaria erakutsi du eta emazteen lekua ere handitu nahi du tan oraitan bururatu da Donian Garatenean berezkoen buruzburukako xapelketako parti da, Loan Lamber nakusituzako intsauzspei behogoi eta hogoita hama bost eta oraitan asterat doa A multsko partida da eta ospitalen artean. Gaurko mintzalekuan, erretreta etxeetako krisia izanen dugu aipagai. Badu zonbait den boraila da, bainan indar berri batekin azken egun hauetan erretreta etxeetako egoera salatzen dela. Langilean lan baldintza txarrak, ondorioak zainduak diren txarren zat, bizarte guziaren arazoa da. Hortaz mintzatzeko, gurekin izanen ditugu Sandrin Dibon eta Maite Barberarena txar langileak, Rosette Bosk senda Jano Lasteri Bayonako Hospitaleko CGT Sindikatukua, Einautera Mendi Labekua, Baitaere, Anmari Brute eta Anik Trundai, Departamentuko Kontseilariak eta Sozialsaileko arduradunak. Char Etxen Krixia, Aipagai, Gaurko Mintzalekuan Euskal Iratietan, Arratseko Zazpiontan. Erepika, Biarr, Lauontan. Zazpiontako Petzero saioa euskal igatietan Asteuntako Petzeroa Uioioito, alonla, izpiritu oztan bali mazira gu edira batea Jean-Michel Barbier, gure aierrako berriketaria Petzero saioa hostilalez eguerdita laurdenetan larun batez goizeko zorziak eta ugoietan igandez eguerdia kainzin <gülüyor>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 Prentsa itzulia egiteko ordua orain, berriarekin abiatzeko. Nafarroa rat joa itengira. Carlos Kusoda ahal duguk Nafarroako parlamentuan duen bozera maile berria. Mikel Builek agur errandu bozera maile gisa. Inor ez dago sobran Kusoren aburuz. Nafarroa eta Podemoseko beraz... Giroa zertan den jakiteko berrian, titulun agusi. Bestalde, bestalde resistentzia kutsa, hemen uh, sindikatuak aipagai berrian, Muñoz, erresistentzia kutseei buruz, ela sindikatuako geita hemezortzi urte daramatza hogasunen irizpideak errespetatzen, Bizkaiko foru forualddundiak sindikatuaren erresistentzia kutsatik dirua bildu duten greballaren izenak galdegin dizkio sindikatuari, baina dokumentu hori oraindik ez da iritsi elaren egoitzara. El Eldiario Norte, Davide Digitala, kemantzuen honen berri atzo eta berriak hemen berri sartzen du gaia. Eskuntza gaibat ere berrian aldeko eta kontrako iritziak jaso dute Eskuntza akordiorako oinarriek. Eskuntza akordioraren oinarriak aurkeztu ditu Eusko jaurlaritzak. Eskuntza eragileak begionez hartu dute dokumentua, sindikatuak aldiz biziki kritiko azaldu dira. Begian berase eta inoiz baino turista gehiago iritsi ziren iaz Euskal Autonomi erkidegora, hau da gorko tituluetan, eta Katalunia ere, puizdemont, haute txien batzahak inbistitzea proposatu du Juntz per Kataluniaak. Katalunia ere nagusi uh, argian, Haute txien Bruselan bertan, puik de mont lehen dakari berrestea ari dira negoziatzen. Aste buruan, kardez puik de mont eherzeko dezkariekin bildu ondotik, badirudi badirudi kataluniako prozesuak biziduen oraingo korapiloa askatzeko aterabidea dostu dutela. Bertako sonbait edabidek zabaldu duten sargian beraz, xeretaxun gehiago. Sinndikatuen erresistentzia kutsatik laguntza jaso duten langileak. Jo puntuan jagiritu Bizkaiko gasunak, hau da argiako tituluuan begianere aipatzen dena uh, beraz, eta erabakitzeko eskubideerik, Ezean, Bilduk ez du onartuko estatus politiko bergirik. Hau da beste titulu bat, EH Bilduk, Funchesko Zat du estatus berriak erabakitzeko eskubidea jasotzea. Ala azpimagatu dute, atzo ernaniko oronan eginiko ekitaldian, jaurlaritzako autogobernu lantaldean aurkeztuko duten proposamenaren berri eman dute, eta egungo egoera, aintzat hartuta erabakitzeko eskubidea biltzen duen alderdi. 10en arteko akordio bat posible dela aierazidu arnaldo Oegka argiana. Eta elkarrizketa bat, Roxe Lakalje, argazkilariarekin ere argian, irorogeita marriko eta larogeiko amarkadak, gaur balitz, orduko argazkien gatik kartzelan nengoke. Mototxa, txaleko eta cigarroa espainetan, beti umoretsu eta irribarretxu, beti barrikadako jendearengatik. gatik urbil, gerako argazkilaria etxean bertan gatazka gogorrenen garaian, espikatzen duberaz, garriko, ian atera zituen argazkiak gaur egun atera balin ba zituen preso egongo zela argazkiz osatutako beraz elkarrizketa atsango duzu uh, argian markatu. Hey, hey. Ipar Euskal Herriko Itzan Aldiz Eskola Erritmoa ezin finkatuz tituluarekin. Eskola Publiko Guztiak, 20. Malauean, lau egunte erdiko asterat pasanduan, berriz lau eguneko astera pasatzeko aukera eman zuen, Makronek, si bosteguneko astaren alde egin zuen. Hortaz, artikulua, sasiko gaztetxeak, apirilaren horreita iruan ezagutuko du baiunako uzitegiaren epaia, berrietan aipatzen ginuen bezala. Hemen ere gain nagusetan eta azpimarratuko dugu ala ere joen ostiralean aterabilin bada. Ere hitzetaputzen kronikararia den Iraitz Sufio gerekin ere egin elkarrisketap psikiatriak ekartzen dizkizu galdera initz egun nerokoan elkarrisketa osoki ikorrei irakorrei hitzan jermezada. <lipen> Mikel, epaltzarekin ere elkarrizketa eginduk, azeta puntu .eu eusek. Betidanik maite izan dut itsasua, ziburuko itxasuan sustraitu zitzaizkion zangoak, apaiztu eta ameriketara joan zen, misiolari. Betire Euskal Herriarekiko lotura atxikita. Kritika, hau da titulua, isabeletxe berriak emaiten diona bere iritzi artikuluari, hau zanarketa edo kritikari buruzko kritikabat. Hori da intzuzen gogoetatu duena astuntako eleka xailian. Eta Francesc Gobernua, uh, kor txikarat joango delarik, Macron buru, uh, Bixita, Urbiletik itsoiten dena, hau da media bazkek haipatzen duela nagusik webgunean, eta handia filmarentzat zat amar goia xariak ere nagusi media bazken. Eta zui duestekin bukatzeko, Michelen Gida eta dira Izahak eskuratuko dituenak, edo eskuratu dituenak zui duesten setasun guziak. Auek ziren, gai nagusi brenzaten horiuntan. Laster gure gomitaren tartean, asun lasa debatetik, xoxean lasaren ahreba, xoxean lasa galek hil uh, zuena, eta mai xabel lasa, Juan Mari Jauregi, bere etak hil zuena. Bi biktima Euskal Gatazkaren baitan, larun batean, bai elkartu zirenak, bergadiskide zata egia, komisioaren inguruko foruan, eta pampi merkapide lankidea han baitzen entzonen ditugu. Lehenik kantu bat, eta kataluniako bidea hartuko dugu, naiz eta kepa junkera izango den hemen kantu honen gibelean, els segadorz kantua bideoklip batekin sigaren soinuaren inguruan. segadors, kantua uh, katalanen uh, himnoa do katalunyako desherpio ofiziala da, ama uh, zaspigaren mendeko segalarien Guduan du jatorria kantu honek, onotikitzak gehiatu zizkiotenak, eta keparunkerak beraz behiz hartu du, bideo batean ere ikusgai duzuena, beraz klipa, atera baitu beraz musikariak, seiak laurden guti, eta gure gomitaren tahtea oraina. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal Eran bezala, uh, joanen gira beraz, uh, larun bateko forora berriz, Espainian berra diskidetza eta egia komisio baten sortzaren gogoarekin foro bat antolatu zuten, baina larun batean, Frankizmoa, Gerla Zibilat, Euskal Gatazkaren inguruan, itzartze desberdinak, izantziren, eta tartean, Euskal Gatazkaren baitako bi biktimena, Asun Lasar, Josean Lasaren ahreba, galek hil zuena, eta Maixabel Lasha, Juan Mari Jauregi, bere esenaga, etak iltzuena, Pampi Merkapideak itzegindu biekin, bainan lehenik, Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleari Pampi Merkapide lankideak uh, galdegin dio, beraz izan diren galderetaz justuki. Ez dakit beti bat diren erantzunak, eh? zaila da erantzunen atzemaitea, erantzun honen atzemaitea. Bai, arrazoi duzu, eh, erantzunak topatzia ez da erresa, baina bilatzia importantea izan daiteke. Eta kasu honetan ikusi dugu eta San Sanpier zen eh, azken itzetan di, eh, garbi ikusi da hori, eh, zeinen garrantzitsua izan daitekeen ez astea eta baita ere saiatzea, Denon artean nola baite, ez badu estatuak administrazionak ez badu berezkuan hartzen, gutxienez, eh, elkarteek el herri eh, mugimenduek eh, NG eta bar eh, muitzea gaia ez? Eeta ez da dila geratu hanz duran. Ha du dura da justo zaetsi eh, behar duguna. Gogoratu behar dugu. Ez, ez, da, ez dugu ahaztu behar. Eta hasi zira erraten uh, komisio hau informala zela, eh? bai, momentuz. Bai, ezin bada zerbait formala egin, ez? Ba, egin beharko da, modu informal batean. Nik miresten dudana iparraldetik hain zen ere da, zernolako indarra dagoen herri mailan hain zen ere mugitzeko elkarteen mailan eta iritarren ekimenez, eh? e, e, mugitzeko hainbat eta hainbat ekimen eta hainbat iniziatiba E, egia sortzeko eta problemei aurre egiteko. Eta hortikan ere ikasi beharko genuke. Joera instituzionala oso nabaria da ego euskal herrian. Oso antolatuta dago instituzionalki. E, Iparraldean behar bada e, erakundeen faltan orain arte behintzat, ikusi eginda hiritarren ekimena. Eta nik dut, bi gauzak importantak direla. Ez? Alde batetik mugitzea, erakundeen aldetik, baina hauek astindu egin behar dira, akullu bezala, hain zuzen ere, herrin mugimenduetatik. Eta bitartean, bajarraitu sortzen ikerketak eta taldeak, eta josten, hain zuzen ere, ekimen desberdin hoiek, hain zuzen ere, guztion artean errelato bat, narrazio bat, ez kontaketa, E konpartitu bat sortzeko ez du zergatikan izan behar paketsu, edo esan nahi dut ez du zergatikan izan behar bat eta bakarra anitza izan leke baina gutxienez kontrastatua behar izan beharko luke. Jose Ramon Bengoetxea, beraz Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, hemen entzoten genuen eta jan bezala hemen berradiskideza eta egia komisio hortan garrantzia duena ere, eh, biktimen ezagupena eta biktimen hitza eta hortarako beraz hemen Asun Lasa eta Maixabel Lasa ere hor ziren. Maixabel-Lasa eta Asun-Lasa biak emean zidezte ondoan. Zuen lekukotasunak ekar zen, lekukotasun onkigarriak, nahiz eta desberdinak izan, biak ere biktimak izan ziste. Horreta erazteko, laburki Maixabel-Berdin zure uh, historiua zein da? Zenarra galunduen, zenarra kenduzi duten, hobetu esan da. Ba izan zen, e, bera etorri zen, legorreta e, irudioa betetik behin etortzen zen, eta geratuta zegoen e, Tolasako... ...kafetari baten eta tiro bat botatzen eta izantzen da erregeindikatu zuena eta izuena bai. Bai. berak zituen or joan denaz uh, zuen Donostiako kartzela bat adibidez baldintza uh, Dorpen bai, e, era lehenengo go saintsuena gobernadore zibile nombatu zuenean zuen uh, kan logikoa da ikustea zer dependentzi dauzken gobernuak ez da juntzaen hontsa. Karzela horretara zan komisari bat, guardia zebilen komisari bat eta barrun zegoen kartzela bat. Eta orduan gehiago zan, bueno, izututa zen olako kondizioetan zeudenak, eta zen olako itxura zeuden arrek, eta orduan balenikoago zein zuena, izte haure. Klausuratu egin zuen. Eta zer lepuratu zioten eitakoek? Eta Koek? Eta Koek zer lepuratu zioten. Nik e, gondunez e, bera hil zuen Bikin, Eta eurak zituzten goitiken ordenak ilimarzutela eta leporatu zer leporatu zuen goiko iluminatu guk ez dakit, zer leporatu kozion ez dakit, hori ez dakit. Zu lasa, zure historia gondatzen aldu zuen laboki? Bueno, nire historia bat e, nire nahia josean lasa eta bere lagun jose zabala. E, dezagertuak izan ziren, bueno, ba, izan ziren sekuestratuak, e, torturatuak, bortizki torturatuak, e, izan ziren zortziron e, kilometrotara hermanak, eta berro eta markilo karepean enterratuak alikanten, eta, eta familiari kendu guten beraiek eta beraiei e, duelo egiteko aukera, kendu guten dana eta utzi guten, guten oso egoera, benetan oso egoera Viktimen familiak ezakupen edo errekonozimendu izan duzue zokoardinaun. Eh, bueno nire errekonozimendu izan dezaket kaso konkreto bezala epai bat egon zenez. E, bar rekonozitua ba, ba naiz nire gure kasua rekonozitua bada epai bat egon zelako. Halere horrek neuri txiki txiki txiki txiki batean balio dieren eta badakit, nire asko asko daudela epaia iza dutenak eta rekonozituak ez direnak eta orduan bai nire kasu konkreten gure kasu konuen rekonoziua dira. Ba, bueno, hori gertatu zela eta egi hori bat hor dago, baina hainbeste daude tapatuta orduan horrek balio ditu zone hurri txikian balio ditu egia esan. Estatuarentzako ez dira biktimak izan. Estatuarentzako zako ez dakit nola, nola ulertu nahi duten edo zer tapatu nahi duten edo zer gorde nahi duten ez dala gertatu esan nahi dute. Estatuarentzako ez dira bintza biktimak. Uh -huh. Oduan, bueno. Hori da, orai, defendetzen zuenak, zuek bieko onduan, gainerate, uh, biktimak zireztela, zuek zergupentzuk uh, Maixabel, zure aldetik uh, izan duzu? Ni bai, nire alder bai izan dut eh, apoio hori, bai instituzioetiken ditiken, gara diferentia zen, eh, gara hortan ja ba, mobilizazio bat zeuden kalean, Eta instituzuak ere dola baita e, ba, saiatzen ziren agertzea edo inguratzea familiari ez da? Era ba defer, diferente izan duzen. Eurak uki zuten zaguraski ba, euren e, laun ingurutiken eta euren generalderdiken apoio hori, baina instituzionetiken ba, ez zuten e, bat ere eukik. Bai. Eta zentzu horretan, niretzako importanta iruditzen zait e, gu presentatu genuen informe hori, beste bittimaren informe hori, de bittimaz delgalda, estrema derecha eta gozoiek, ze gure eustez, nere eustez behintzat, nerezako bittima, bera, hain bittima da nire bezala. Ordu, nik gaizki sentitzen naiz, nik rekonozimentu guri ukitzea, administrazio zentraletiken, eta berak hori ez ukitzea, nerezako hori da, E, Ezin ez nizkua da, zan, e, nik ez dut ulertzen hori nola lehiken. Zer, azken finean hori onatuta dago, e, konenatuta daude de batzuk e, eta noski izan zela e, gal eta galdala dala e, zan, e, grupo terrorista bat. Fogatzen diguzula lehiko, leko-kotasunekin behar diskidetza bat egiten aldela, eh? Ez dakit, beradizkiditzea zer da, ez da, alkarri ulertzea eta ezadostasunen bizitzen jakitea, eta elkarri entzuteko kapazidadea baldimadugu, indara baldimadugu entzuteko benetan, eta alkarri sinisteko horre beak ekartzen du bueno, ezadostasunean eta oso diferentek izan da, bai hasita eta oso oso diferentek izan da oso proiektu diferentetan lan egiten da dena, baina errespeto batekin e, bizitzen jakitea. Elkar bizitza da zaio, bueno, ez dakit, da, e, Patxara baten, lasaitasun baten, elkar bizitzea, ezadostasun guztien barruan. Ezadostasun guztien barruan, eta lortu daiteken ikusten dut, elkarri entzunda, eta denai entzunda. Denai entzunda. Kondizio berdainetan eta errespeto berdainarekin denoi entzunda. Elkar bizitzarekin askoza ya dago, eh, rekonsiltiaziokin baino. E, Zer nik uste dut, elkar bizitzea, elkarrekin bizitzea, e, diferentekin bizitzea hori dela e, aberastasunea. E, nik ez dut sekulan e, e, e, zera ingo, e, lana ingo, denak berdin pensatzea. Oza, sea, hori imposiblea da. Oza, sea, hori izango litzeketik eta ditadura bat ez da. Hor du, bakuetzak bere ikuspegi, bere, eta respetatzea, hasun egizatzen zuten bezala eta hori da bidea, ba, elkar bizitzarako, pensatzen dut. C'è l'opena vado solo la cocomisciovate, Anna? Ni komisio eman ez dakit dauketen eza e, esperanzan dut. Pako kezaten zuen bezala, gainaz hori ez dakit nundik eta nola sortuko den, baina... Pako zen legista, eh? Pako zen legista, mediku izan zena eta tortura kasu eta segindu nahi kerketa, eh? Bai, bai, badakit, bai, badakit. Zerrik erreiten duten zulehentzat. Ba, ez, ez, ni, ah, ni badakit hori bai, e, pakotxe barria hori da. E, Asparetik ezagutzen dut et, eta zelan egin du gainaz irakurita dauket parte batzu behintzat parte batzuk irakurtita ditut, eta, bueno, zentzu horretan, ba, bueno, nik izakit, balioko duten edo ez, komisiones dela berdara edo delakok, baino, inportantia da, e, lanean segitzea, e, ba, ez dakit, normaltaksuna lortzeko ez da. Asun, uh, azken izbat berdin? Bai, bai, oin galdera horrekin ni hemen dignua itxaro pentsu. Ez dakit Komision de la sortuko da, ez dakit noiz iritsiko dan horra. Baino itxaro pentsu hemen entzun, hainbeste jenderi entzun dio dan e, neurrian entzun da, eta honek ematen di bidea, bide honetik zela Ez dakit zenba faltako da Komision de la Verdad zortairisteko, edo iritsiko gano ez. Baina bidea asigea, asigea egiten, eta nik uste hemen, hemendiken diken indarraundia jasoko deula, edo jaso behar dutela, edo, edo, edo Espainian eman behar d denla azteindu bat hemen egiten ari denla honi dene. Eh? Itxarofen zua nahiz. Asun Lasan, zuten ginuen, beraz, uh, Josean Lasaren Ajeba eta Maixabel Lasan, Juan Mari Jauregiren senaja uh, uh, zena, beraz, senaja bereazen, Maixabel Lasarena handelantzi zerra dut. Hor txera bezala, berra dizkiretzata egia komisioa larun batean eztabaidatu eh, zutela bai honan. Mire eskerpampi merkapide. Gaurko mintzalekuan, erretreta etxeetako krisia izanen dugu aipagai. Badu zonbait den boraia da, bainan indar berri batekin azken egun hauetan, erretreta etxeetako egoera salatzen dela. Langilean lan baldintza txarrak, ondorioak zainduak diren txarren zat, dizarte guziaren arazoa da. Hortaz mintzatzeko, gurekin izanen ditugu, Sandrin Dibon eta Maite Barberarena txar etxeetako langileak, Josette Bosk, senda gilea, Jan Olazteri Bayonako Hospitaleko CGT Sindikatukua, Einautera Mendi Labekua, Baitaere, Anmari Brute eta Anik Trundai Departamenduko Kontseilariak eta Sozialsaileko arduradunak. Char Etxen Krishia, Aipagai Gaurko Mintzalekuan Euskal iratietan Arratseko Zazpiontan. Erepika Biarr Lauontan. Petzero saioa euskal igazietan Asteuntako Petzeroa Uioioito, alonla, izpiritu oztan bali mazira gu edira batea lag Jean-Michel Barbier, gure aierrako berriketaria Petzero ostirale hostilalez eguerdita laurdenetan Larun batez goizeko zorziak eta Igandez eguerdiak e uskaliratiak.eu e uskaliratien webgunia. Eta hitz eta putzem bukatzen da gaur, beraz bakizuen, usai amezala, biach elkartuko gira, este hartetan hor bezala, eta aldiz biachen eko bidegain izango da gurekin. Asikinen haipatzen jadanik euskalkiak, euskara batua, estandarra, hoien arteko beldurak eta justuki ebe, joen astetik ez dabaidan da. E, xare sozialetan, futbolari batek, ondagoa gez, idatzion duan bere mesua. Hortik segituko dugu beraz biar ere, eta beste gozainitz. Hinen horiek biar jakinen, xeak, momentuz euskali ratietan.